Kedves testvérek, a METI Heterol podcast 236. úzódressz című ürdeset halljátok, én Szádlakádem vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és rákérdezek, biztosan biztos, ugye hallottátok, hogy úzódressz, nem úszódressz, ezt a kelt találta ki, és én, a szóvicek nagy barátja, azt kell mondjam, hogy ez csodálatos. Azt állítja a kelt, hogy ő ráadásul úzódresszben van pillanatnyilag a mikrofon előtt. Hogy képzeljem ezt elkelt? Kérlek szívesen C-undes poló, mackó-típusú nadrág, és ikiás pohárban nyomokban görög ízeket is tartalmazó, a németek által hamisított úzó. Értem, tehát egy alkoholos gyrosztiszalvél, végül is te. Lény, lényegében igen. Egyébként, ha már úgyis évet összegzünk, azt el akarom mondani, hogy, hogy nekem idén, idén olvastam nagyon sok mindent arról, ez a Hová megy Európa és Kisbarátai témában, uh -huh. hogy hogy a német élelmiszeripar az, az milyen módon telepedik rá a dolgokra, Ugye az alaszoknak a, a kedvenc ilyen basszuk fel magunkat valamivel kávé előtt témája, de tekintet az úzóm is azt hiszem, hogy Németországból származik, érdemes ezekre a dolgokra figyelni. Igen, valamelyik adásban már beszéltünk arról, hogy a, a valamelyik sajtbizniszt is lenyúlt a Németország, ezt, ezt állítottad. Az olcsó mozzarella, igen. Igen, ja, az olcsó mozzarella. De ez nem, nem az van, hogy az abban Magyarország is érdekelt? Nálunk is a bivaj mozzarella az egy, az egy rendes magyar termék. Hát nem tudom, mennyit exportálunk belőle. Utána kéne nézni egyébként, hogy a, a szarvosi mozzarella az veszélyezteti-e már a, az olasz piacot, vagy még nem járunk itt. Ezt talán el tudom hinni, ha valaki azt látja, hogy még nem veszélyezteti egyébként. Azt tudom, hogy az Aldi 400 grammos pizza mozzarellája az, az egy létező termék. És valószínűleg tonna számra hozzák be, csak hogyha azt nézzük, hogy én kilószámra szoktam vásárolni belőle, amikor arra járok. Na kedves hallgatók, akkor ez most már ugye világos, hogy az év utolsó adásában élelmiszer márka neveket fogunk emlegetni sorban. És mindegyikről mondunk pár kevésbé szellemes, ám fontos összetevő információt. Ezt találtuk ki. Igen, igen. Hát, hogy is mondjam folytatjuk a pikkel, csípős véleményünk következik. <gül> Kész. Jó, szerintem elértünk a csúcsra, rámehetünk az igazi témákra. <gül> Jó, kezdjük ott azt, hogy megkaptok még pont időben az év legjobb hallgatói levelét. Senki, aki eddig levelet küldött, mi ne érezze úgy, hogy hogy ő egyébként ezzel le van minősítve, egészen egyszerűen már csak azért se, mert senki, aki levelet küldött nekünk, az nem ennyire különleges. Igen, csodás dolgokat szoktunk mi kapni levelben, meg Twitter üzenetben, meg, meg olyan Igen. Facebook funkciókat használva, amiket akkor fedezünk fel, amikor elkezd csipogni a mi oldalunk, hogy itt üzenetet kaptatok, és akkor rájövünk, hogy még egy helyre berakták a Facebookba az üzenetküldés lehetőségét a Messenger platform segítségével. Na lényeg, a lényeg, Tamás írt nekünk. Áj, bocsánat! még mielőtt felolvasnál a Tamás írását. Nem tudom, mit akartál mondani, de ugye azt a, azzal akartad kezdeni, hogy elmondod, hogy te mit mondtál a múlt adásban. Pont ezzel akartam Jaj, kezdeni. Jó, akkor egy szavam sincs tovább. Tehát Tamás írt nekünk, hogy a múlt adásban mi viccelődtünk azon, hogy az Esquire magazin mindenféle embereknek készített karácsonyi ajándék listát, de tényleg tonna számra csináltak karácsonyi ajándék listákat, már a guztustalanság határát súly, súrolta az a az a szelekció, amit őköt megcsináltak. És itt találtam azt mondani túlozva, hogy például e, balkezes horgoló férfiaknak még a tökéletes ajándékok. És erre írt Tamás, hogy sosem gondolt magára balkezes horgoló férfiként, de tekintve, hogy ő egy balkezes horgoló férfi és amúgy református lelkész, tulajdonképpen örült annak, hogy valaki rá is gondolt a karácsonyi listakészítéskor, valamint a Metinek, a Metiben felvetett gondolatot a Szentestei prédikációjában meg is említette, úgyhogy Ilyen módon lettünk mi, hanem is népszerint, de megemlítve egy Szentestei prédikációban, Nincsen tovább. Zárhatjuk a boltot, mindent elértünk, amit el lehet ebben a műfajban. Hát én is azt hiszem, hogy ennél magasabbra nem mehetünk. Tehát az, hogy egy Szentestei prédikációban hivatkozik ránk egy balkezes, horgoló, református lelkész, én úgy érzem, hogy már letettem valamit az asztalra ebben a világban. Egyébként letettem még valamit az asztalra, azt is el fogom mondani, korán semennyire menő, de Lévén mégiscsak valahogy az IT világ határmesdjén mozgunk, úgyhogy ez egy olyan karácsonyi történet, ami tegnap és ma esett meg velem, és IT vonatkozásai vannak, ezért ide kivánkozik. Felkészültél kellett, biztosan, túl ti lesz, sok support van benne. Ö, már kapaszkodom is az asztal szépen. Akkor mondom, mint a gyakorlott hallgatóink tudják, én megkintos típusú számítógépet használok, és ezen igyekeztem az évvégén rendszerezni az egész éves fotókat, hogy aztán fotókönyvet csináljak belőlük. Ez valami képrendszerező szolgáltatásra van szükségem, vagy ilyen a szoftverre. Már évek óta keresem a megfelelőt, nem nagyon van ilyen egyébként, de mondjuk tavaly talán megtaláltam a, az Apollo van nevű szoftvert, amit egyébként sok teszt is első helyen említ, hogy a legkomplexebb, legmenőbb. Nekem két szempontom van egyébként, hogy ne csináljon külön Library fight, tehát ne ismételje meg a képeket még egyszer egy fájlban, újabb 20-30 megálkat hozzáadva a helyfoglalásához, és hogy lehessen használni a, az operációs rendszernek a saját teggelő funkcióját, mert ugye itt van ilyen, azt nem tudom, hogy a Windows-ban van-e, de a mac van olyan, hogy be lehet minden fájlt teggelni, ilyen színekkel, meg hány csillagos, meg ilyesmi. Na, és ez az apollo ezeket tudja. Ám, de az utóbbi időben elkezdett összedőlögetni, de úgy elég rendesen, és most, amikor előkaptam, hogy na most akkor aztán rendbe rakom az éves termést, akkor lényegében minden második folder nyitásnál összedőlt egyszer. És akkor újra kellett indítani, de tényleg, tehát mondjuk két képenként, és ez nagyon idegesített, ilyenkor mindig csinálom meg egy nagy hiba, Logot, amit ha akarok, elküldhetek az Apple-hoz. Egyszer-kétszer elküldtem, de aztán gondoltam, most miért küldeném én ezt az Apple-hoz. Szerintem soha senki nem kapott visszajelzést ilyen hibalogra. Tehát én életemben nem láttam embert, akinek, akinek írtak volna, hogy köszi. Továbbítottuk a fejlesztőnek, vagy valami, akármi nem, ilyesmi ilyes nem De aztán annyira ideges voltam már, mert ráadásul ezért pénzt is fizettem, mondjuk a négy dollár, de akkor is egy fizető szoftver. Szóval, hogy Megkerestem a honlapját az Apollo-bannak, ott a support formot kitöltöttem, belekopíztam ezt a hibalogat, mondtam, hogy folyton összedől ez a szar, és elküldtem, és ezzel a mozdattal el is felejtettem, és kerestem, hosszan kerestem más szoftvereket, de mindig béne volt. És pár óra múlva, értsd úgy, hogy mondjuk ez volt tegnap délután, és ma hajnalban érkezett egy levél, fú, kitől is, mondjuk Ahmed 6-tól, nem Ahmed volt mindegy, egy embertől. Hogy hát hello, ahogy így nézem a fájlodat, hát körülbelül azt tudom belőle kihámozni, hogy ez lehet a hiba, milyen fájlokon nézted, és úgy egyáltalán hogy, hogy volt ez az egész. Mert hogy konkrétan ez a funkció mivel baj volt. Uh, mondok, na hát válasz hűde, jó? Annyira fel is lelkesültem, hogy amit mondott, azt elkezdtem letesztelni, ilyen exif viewerekkel, és egy nem kevesebb, vagy nem több, mint fél óra tesztelés után rájöttem, hogy egy, hogy egy másik képszerkesztő szoftver elrontja valahol az exif-et, és akkor ezen hasra esik a képnézegető. Ezt visszaírtam a srácnak, aki posta fordultával, de mondjuk tényleg három órán belül válaszolt, hogy csak jó, pont az volt a baj, amit küldtem neki egy fájt példakép, Pont ez volt a baj, tényleg, beletette a következő release-be a javítást, ezzel nem lesz baj, szerinte a jövő héten ki is jön, mert már úgyis éppen készen volt a release. Úgyhogy köszöni szépen, és boldog új évet, és ha akarom, akkor majd legyek béta tesztelő, hogy legközelebb ki tudjam ezt így próbálni, hogy kiavult e a dolog. Érted? És tehát kevesebb, mint 12 óra, óra alatt egy ilyen elterjedt népszerű szoftver fejlesztője válaszolt, ötletet adott, javított, és... Boldog új évet kívánt. Ferenc, szoktunk arról vitatkozni időnként, amikor felmerül, hogy miért hogy jobb-e nagy szoftvercégek szoftverét használni, vagy kis egy-két fejlesztős dolgokat, ahol, hogyha meghal a, a fejlesztő, akkor soha többé nem lesz, rilízés, ott vagyok megsütve a nem tudom, Bookmark tároló appommal. Igen. Na, ezek azok az elmények, amik miatt szerintem érdemes kis szoftvert használni. Hát egyébként igen. De én azt hittem, hogy ez egy nagy szoftver egyébként, de ezek szerintem nem nagy szoftver. s ezen úgy fellelkesültem, hogy miután kinyomoztuk, hogy a Polar nevű fotószerkesztő app csinálja a galibát. Ezt megírtam a Polar Support centerének is. Akik küldtek valami autómat a választ, hogy köszi jellemzően hétfőtől péntekig szanhozé időszámítás szerint 8 15 óráig válaszolunk, és majd fogunk neked is. Köszi, hogy írtál. Én közben találtam neked egy ironikus oldalt egyébként. Onnan gondolom, hogy az összes többi, az több íteni tartalom az... Az, az mire utal. Minden esetre, nem működik ez a szarra való grabovoly szám, az 929 109 83 <gül> hogy ez egy telefonszám, amit ha megveszek egy 800 kezdettel az usa akkor bárki beírhatja és felhívhat. Nem, hanem azt mondom, hogy erre, ezt kell mantrázni, vagy erre kell nagyon erősen ö, gondolni hogy ha. megjavuljon ez a szar. Értem, most már mindent értek. Hát ez... De tekintve, hogy van itt, legyen 2019 a Linux desktop éven grabovaj szám, <gül> érdeklődök számára 241, 63, 41, 84, Elképzelhető, hogy nem komoly. Igen, ez elképzelhetőnek tűnik. Bocsánat, meg kell, hogy említsem a fiatal nevét, aki a fejlesztő, Albert Sán. Ő. Csak hogy egészen biztos legyen, hogy mindenki tudja, hogy Apollo van használni használni érdemes. Már éppen le akartam róla hogy ah de béna basszus, ez folyton bagos, de hát <coughs> bagos, de lehet vele beszélgetni. Tök jó. Szóval ez igazi karácsonyi történet volt nekem, pedig hát karácsonyon már túl vagyunk. Itt vannak a pesgők meg a konfettik az asztalom. Errőt eszembe idén volt annak az éve egyébként, hogy a, a, szöve, a text editor, ami akkor volt menő, amikor én először voltam meg egy időszámításunk előtt régen a az, abban nem elég, hogy kijött egy 5 verzió, az egy tök jó, akkor tudott kollaboratív több user editálást, amikor a Google docs még Writeline-nak hívták, és nem működött, és ez telepített alkalmazásként tudtás, hogy egy hálózaton összecsatlakoztak gépek, és együtt szerkesztettek. Tehát kijött, és ingyenesé vált, és a github on lehet beszállni a fejlesztésébe, Igazán szívmelegentő dolog, hogy egy szoftver túlél 10 évet, úgyhogy ide linkelem majd azt is az átlásnaplóba. Amikor meghez kerülök, akkor akkor felszoktam rakni azt a hármas verziót, amihez nekem van fizetett licencem, mert jó volt használni. Okos volt, tudott markdown-t, ilyesmi. Uh, aha, oké. Okay. Jó. Ez olyan, mint a Notepad++, amit szintén nem használsz, hanem valami egészen másban írsz, gondolom. A Notepad++-t azt használtam sokat, de azt én még Windows-on használtam. Szerintem az lehet? Igen, mert az Windows-on van. Igen, Windows-on használtam a Nota++-t, de éveken át. Úgyhogy az, az, az ügyben ártatlan vagyok. Vagy hát pont, hogy érintett. Minden számítógépen található nyitva egy példány 15 darab dokumentummal. <gül> a mostaniban csak egy van és nincsen lementve. Nekem ez a TextEdit nevű gyári app, ami tök jó mindenre. Az egy meglepően jó szoftver egyébként. Jobb, mint a, mint a Notepad, vagy hogy hívják a windows as verzióját mindig is. Igen. Ne beszéljünk róla sokkal egyszerűbb. Mindenkinek jobb lesz, úgy valóban. Na de, szóval, hogy belevágjunk ebbe az év utolsó adásába. Hát egyrészt, ugye a múltkori adásban azt kértük a kedves hallgatóktól, hogy írjanak nekünk téma ötleteket, mármint hogy mondják meg, hogy miről beszélgessünk. E, és én azt reméltem, hogy majd olyanokat fognak írni, hogy a, nem tudom, a, tehát a töketlen fecskerepülési sebességét említettem, mint példát. Az egy kicsit talán azért sablonos. De hogy ilyen fura vagy, vagy nagyon vírd dolgokat vártam. Ehhez képest amiket kaptunk, azok rendkívül komoly és nagyon, hát hogy mondjam, megtisztelő kérések. Mi szerint, hogy beszélgessünk például a gyerekkorunkról, vagy a közélet nagy kérdéseiről, illetve esetleg a művészet és a technológia kapcsolatáról. Hát nem tudom, szerintem megpróbálhatjuk, te mit gondolsz kelt. Mindenképpen írjunk egy nagyon jó adásnaplót abból, hogy miről beszélgettünk volna. Én a gyerekkoromról szívesen beszélek legalábbis annak az a, a, a, a a tech vonatkozásairól, mert azok, azokról tudok. A, a többi az nem nagyon érdekes, vagy nem tudom, vagy akár érdekes is lehet, de mindenképpen szétfeszíteni -E podcast kereteit. Jaj, de hivatalosan mondod, az. Igen, a közélet az érdekes, de hát az 2018 azért annak volt az egyik éve, hogy annak is volt az éve, hogy a, a meti az eltűnt elcsúszott közéleti irányba, pusztán azért, mert lássuk be, kedves hallgatók, mindenhányan együtt itt, ahogy ülünk a tűz körül hogy a technológiának, ha jól csinálják, vannak közéleti vonatkozásai, plusz a mi életünkre meg vannak hatásai annak, hogy miről beszélnek a hülye emberek a parlamentben. Hát meg talán elment a Meti egy olyan irányba, hogy, a, hogy úgy egy kicsit előbbre jött a mi véleményünk, vagy a mi személyiségünk, vagy a, az, ahogy látjuk a világot, és hát azt azért nehéz is lenne tagadni, hogy mind a kettőnket eléggé foglalkoztat a közélet, meg a társadalom, vagy akár a politika működése és egy kicsit ezt kiebb engedtük, talán azért is, mert te, hát függően attól, hogy melyik híradót nézed, lehet azt gondolni, hogy 2018-ban úgy igazán semmi érdekes nem történt az országban, azon kívül, hogy bebizonyosodott, hogy mindenki a Fideszt akarja vezető erőnek a választásokon, vagy ha egy másik híradót nézel, akkor pedig az történhetett, hogy egy, hogy egy mesterterv részletei kezdenek végre kibontakozni, és elég egyértelműen megmutatni, hogy milyen irányba is szeretné a következő immár azt hiszem levajazott, lezsírozott 2000 évben vinni Orbán Viktor ezt az országot. És akkor akár innen nézzük, akár onnan nézzük, mindenképpen érdekes, hogy, hogy mennyire nem történt semmi fontos, vagy mennyire nagyon fontos dolgok történtek idén. Az amúgy önmagában érdekes, hogy le van-e és hajazva a következő akárhány év is én igazán Mert, hogy ahol... erről akartam beszélni, de nem akarlak félbeszakítani, úgyhogy már most már késő. De mondjad? Bocs. Sikerült, igen. Tehát ahhoz, hogy ez le legyen rendesen zsírozva, ahhoz nem csak az ellenzék mozgesterének a minden létező módon történő korlátozása szükséges, ami azért megvalósul, hanem az is, hogy Isten verte ütni való balfaszok csinálják ezt az ellenzéket, akik pont úgy mozgathatók egy-egy kommunikációs atakkal, ahogy azt a fidesz elképzeli. És ez pont ezért volt jó egyébként az utóbbi tüntetés hullám karácsony előtt, mert annak voltak saját témái, tehát hogy ott nem a Fidesz dobta fel a labdát, hogy, hogy adunk nekitek egy szimbolikus gesztust, ami ellen tüntethettek, ami amúgy mondjuk a Bartók-Béla úton és a Hungária körúton kívül senkit nem érdekel, hanem egy ilyen nagyobb, nagyobb ügy alakult ki, Ugyanitt ma látom az interneten, ez most a Facebook falamat jelenti, hogy emberek istenítik Nagy Imrét, és tiltakoznak a Nagy Imre szobor elszállítása ellen, ami egy olyan ügy, ami hát hungáriakör az, azért sokat mondok, hogyha, ha megpróbálom belőni, hogy hol érdekes. Az a, az a nagyon sokat mondó szerintem, az nagyon-nagyon az szélesre húztad a kört. Igen, tehát az nem érdekes. Egyébként pedig... Én nekem, amikor elolvastam ezt a javaslatot, miszerint, hogy a közélet megbeszélését javasolja egy kedves hallgatónk, akkor az jutott eszembe, hogy én azt az egyet akarnám erről igazán elmondani, hogy javasolnék minden kedves hallgatónknak egy gondolatkísérletet. Valóban ez most egy teljesen ilyen laboratóri laboratóriumi körülmények közé szánt gondolatkísérlet. Miszerint próbálja meg, hát mindenek előtt becsukni a szemét, mindenféle meditációs technikákkal kiűzni az agyából mindenféle gondolatot, valamilyen zenállapotba kerülni, és ott megpróbálni elképzelni azt a helyzetet, hogy ő Orbán Viktor, és hogy ő nem egy dollárpapa a Donald kacsa aki kizárólag fejest ugrani szeret pénzérmék halmába, hanem egy okos ember, aki valamit gondol az ő szerepéről, meg erről az országról, meg Európáról, meg a világról. Ez tényleg csak egy gondolatkísérlet, tehát tényleg most ez egy feladat mindenkinek, hogy próbálja elképzelni azt, hogy milyen az. Tehát, hogy el tudja elképzelni magát Orbán Viktorként úgy, hogy nem egy velejéig romlott, gonosz pszichopata, akit sok, akinek sokan szokták őt gondolni. Kihagytad a nácit. és a náci, igen. És hogy ezután, miután ezt így, tehát ebbe a szerepbe beleéltük magunkat, akkor próbáljunk keresni olyan gondolatmeneteket, amik, amik működhetnek abban a, abban a helyzetben, amikor is ő éppen gondolkodik az országról. Azért említem név szerint a miniszterelnököt, és nem mondjuk a Fideszt, vagy a jobboldalt, mert azt azért... Szerintem bárki bármit is gondoljon a pillanatnyi politikai herzetről, abban megegyezhetünk, hogy alapvetően az ő szándékai szerint működik pillanatnyilag az ország, az ő elképzelései mentén alakul a közélet. És hogy szerintem iszonyú fontos, és egyébként még ahhoz is, hogy ő leváltható legyen, ahhoz is végtelen fontos megérteni azt, hogy mi lehet az ő fejében, és nem leragadni annál a rendkívül egybites gondolat mellett, hogy egyszer csak gonosz pszichopata, aki semmi más nem akar csak lopni. Eleve nem így néz ki az ellenzéki krédó, azért ezt jelezném, mert ő semmi más nem szeretne csak lopni, verni az asszonyt és grácba járni pszichiátriá kezelésből. Így, így. Hogyha az ember amerikai népszabát olvas, akkor nagyjából ez a szent háromság alakul ki. Így van. Emellett egyébként, akkor, hogyha a gondolt kísérleteset játszunk, akkor még egyet bedobnék, hogy a Fidesznek van egyfajta sztoria, és Orbán Viktornak van egyfajta sztoria erről az országról. Kevés olyan elleme van, amivel egyetértek, ez valószínűleg minden hallgatónak kiderült már azért. Én is, én is, ugyanígy, csak mert ez nem biztos, hogy kiderült. Viszont azt a fajta jövőképtelenséget, amit egy átlagos ellenzéki párt tud képviselni, az legalább annyira megijeszt, mint az, amit a Fidesz gondol arra, hogy hol van a helyünk a világban. Azért nem... Tehát azért beszélnélek le arról, hogy nagyon ettől a dologtól, mert az, hogy milyen most az ellenzék, az teljes mértékben szerintem Orbán Viktor szándéka szerint való, és nem kis részben a, a munkájának gyümölcse. Ebben teljesen igazad van, viszont amennyiben a jelenlegi létező parlamenti ellenzékről benne gondolkodunk, akik nagy része nélkül egyébként teljesen faszán el lennénk, mondom én, akkor ők tényezők ebben a meccsben nem lehet nem számolni velük. Hát csak én szerintem meg nem tényezők. Tehát pillanatilag odáig elértünk, hogy tényleg nem tudom, hogyha holnaptól hirtelen nem, nem, nem járnának be dolgozni, és nem hallanánk felülük egyáltalán, akkor sem alakulnának máshogy a dolgok. A másik oldalról ö, ö, zavar engem, vagy érdekel engem. Tehát, hogy bármely, bármely tüntetésnek a harmadik estején megjelenhet ö, Ferenc egy DK-s lobogóval, és ö, hirtelen... Opcióvá válik a tüntetés helyett, derik ismétléseket nézni a TV2-n. <gül> Értelek, tehát, hogy, a, hogy bármikor gondolhatja azt az ember, hogy, a, hogy a jelenleg fennálló rendnek a megváltoztatása az az ellenzék dolga. És ellenzék van, tehát ezért nem kell, tudom én, nem kell saját magunknak tenni valamit. Ilyen értembe valóban egy kicsit zavaró, hogy ott vannak. Igen, igen, igen. Tehát, hogy lehetőket akkor photoshopoljuk le. Ki kell találni? Egy Magyarországon. Ez egy, meg meló. Meg egy világot, és aztán még azt az odavezető praktikus utat is elég nehéz, úgy nem mondom, hogy könnyű dolga van az ellenzéknek, vagy bárkinek, aki ellenzékben akarna politizálni, vagy akár bármi módon akarna politizálni Magyarországon. Ja, abszolút nem, ezt nem is állítottam. Csak azt, hogyha megint ilyen technikalitásokkal fognak jönni, jövőre lesz kettő választás, egy teljesen felesleges, vagy teljesen érdektelen, és az Európa parlamenti, tehát, hogyha ilyenekkel jönnek, hogy, hogy azt próbálják megetetni a szavazókkal, amit egyszerűen megpróbáltak, hogy itt a fő sztori az, hogy ki lesz az ellenzék, ellenzéki összefogás, közös jelöltje, stb. stb. stb. stb. stb. Tehát a hatalomtechnikát teszik a kampány központi üzenetévé. Akkor ismét jön egy nem olyan igazi péklapátos pofo, mert senkit nem érdekelnek annyira, hogy péklapáttal lepofozza őket, de egy arcra és mondjuk. Ehelyett valamit mondani kell embereknek arról, hogy Bélaim, arra van az út, oda megyünk, ott ezt fogjuk csinálni. Például elcseréljük a mozdony vodkára. Bizonyos értelemben ezek a mostani karácsonyi tüntetések ilyen szempontból egy kicsit biztatóak, mert az ellenzék jól kommunikált. Legalábbis nem, azt nem mondom, azt mondom inkább, hogy az eddiginél hatékonyabban vetett fel jobb témát. A múltkor már elmondtam, és azóta csak megerősödtem ebben az én gondolatomban, hogy az engem egy kicsit zavar, hogy netto hazudtak, miközben témát vetettek fel, és egy olyan témát tűztek az ami én szerintem nincs. És megetették az egész országgal már arra, azzal a felével, aki erre érzékeny, hogy van. Erről persze volt megint egy olyan vita, ami nem jött ki az internetre. Mm, nem lennék most kelet Magyarországon gyári munkás, már idén sem, nem még hogy jövőre. Na de ez az, hogy már tavaly is, vagy tehát tavasszal is nagyon rossz volt gyári munkásnak lenni, nem az történt, hogy egyszer csak bevezették a rabszolga munka hanem az eddig is be volt vezetve, csak most egy kicsit több rabszolga munkára kötelezhetőek a gyári munkások egyfelől. Az üzenet az, az, az üzenet az a helyén van, hogy szarabb lesz? Hát, hogy egy kicsit szarabb lesz, igen, de csak százalékosan lesz szarabb, és, és az egyébként teljes, teljes mértékben igaz, amit a Fidesz állít erről, hogy egy kicsit még kevesebb is az a 400, mint amit az EU megenged az más kérdés, hogy van itt közben még némi jogászkodás, ami e, a mi verziónkat egy picit azért ugyan rosszabbá tenni, mint egy átlagos EU-s verziót, de valóban az, ami nálunk 400, az az EU-ban tényleg 416, ami egyébként pont heti egy nap, tehát heti nyolc óra, igen, heti 8 óra, az, az a 52 528, a 416, tehát annál, még egy kicsit kevesebb. Nem ez a lényeg, ne, ne, is, ne menjünk bele szerintem, mert bár hosszan Ferit. vitázhatnánk rajta, de abban igazad van, hogy a szarabb lesz, tehát, hogy tettek egy gesztust az autógyáraknak, a munkások és a Tesco dolgozók ellenében, csak én azt tartom, na jó, de nem, nem, nem akartam belé szó, folytani a Feri kezdetű mondatodat. Igen, igen, én azt akartam mondani, hogy, hogy mindebben számoljuk bele azt a hogy is mondjam, matematikában meg nem jeleníthető részét a dolognak, hogy mi Németország egy kellemes keleti gyarmata vagyunk, ahol a Törvények egy picit hajolnak. Tehát az, az hogy az EU-ban mit lehet megcsinálni, és a franciák hány óra után fogják az összes középületet felgyújtani, és azt, hogy a magyarok mit nyelnek le, az kettő teljesen más mércementén mozog. És a franciáknak is megvannak a maga problémái, és nem, tud, nem is tud velem mit kezelni, Makro, hanem inkább belebugott, nagyjából. Hát pontosabban visszatáncolt. Aztán még lehet, hogy bele is bukik, de ő mindenesetre azt mondta, hogy oké, okay, jó, visszavonom. Hát ha jól figyeltem, akkor egészen nézelődik Európa felé, hogy hogy akkor ő nem otthon politizálna, hanem egy, egy kényelmes, kedves holland kisvárosban hagymód van rá, igen, vagy belgában. Igen, igen. Szóval igen, ebben, ebben végtelenül egyetértek, teljesen. Meg abban is, hogy ez itt egy, egy, öm, ilyen, egy ilyen gonosság, már csak abból is gondolom, vagy a, a, a, tehát, ha más nem igazolná, akkor az, hogy a, hogy a kormány úgy kommunikálja ezt a törvénymód, törvénymódosítást, hogy de hiszen ez jobb lesz így a dolgozóknak, mert aki akar, dolgozhat többet. Na ez annyira átlátszó kamu, hogy mivel ennyire kamuznak róla, hát nehéz azt inni, hogy, hogy valóban nincs nagy vaja fejükön, de azért a tények átfogó elemzése nekem továbbra is azt mondja, hogy ez az ügy nincs, nem úgy van, és nem akkora, mint amekkora haccacáré kerekedett belőle nem inkább ürügy volt arra, hogy, a, hogy az elégedetlenséget kicsatornázzák valahogy az utcákra, és ezért mondom azt, hogy amit csináltak, azt egyébként ügyesen csinálták, az én ízlésemnek ez egy kicsit így mégiscsak büdös, ha az iskolával, csak hát igen, az iskolával, meg a kórházzal nem sikerült, vagy azt nem jól csinálták. De arra látok némi esélyt, és ezért gondolom, hogy ez mégiscsak biztató, hogyha jó témát lát az ellenzék egyrészt, és másrészt ugye látja, hogy teljesen eljelentéktelenedett, tehát semmilyen más értelemben nincs semmi esély arra, hogy nem is tudom, akár csak plakátokat nyomtathasson a választásokon, vagy hogy más módon észrevétesse magát. Szóval, hogy össze tudnak fogni, hogyha olyan a téma, hogy amiatt érdemes, és esetleg abban reménykedhetünk, hogy valódi témák mentén is össze fognak tudni fogni, és azt értelmesen fogják tudni. Ko kommunikálni, mozgatni, bemutatni, ezzel aktivizálni valakiket. Az mindenképpen nagyon megejtő volt, hogy a, azt hiszem a Závets Research, Závets Research felméréséből derült ki, hogy a Fidesz szavazó országtársaink szerint az, hogy az ellenzéki képviselők nem olvastathatnak be valamit a köztévében az, az úgy helyén való, tehát ez mutatja, hogy milyen szépen sikerült eltolni a hangsúlyokat ebben az országban. Tehát azok, akik úgy gondolják, hogy így kell lenni a dolgoknak, ahogy vannak, azoknak konkrétan azt is sikerült elmagyarázni, hogy nem kell hagyni ugrálni ezeket a, ezeket a másikokat. Igen, igen, igen, és hát a nemzet szánkói, akkor már csak, hogy megemlítsük ezt a jelenséget is, az volt a mostani karácsony szezonból a kedvencem, az eső ázt adta, hóverte tüntető körbetáncolta a szánkók a nemzet istenverte karácsony fája körülről, amit aztán majd odaadnak egy rászoruló gyereknek, aki örüljön neki. A Ceglidi Zoltán írt nagyon szépet erre, hogy ebben a szimbólum szinten nagyjából minden benne van, de, amit egyébként Magyarország rászorulók gondozásáról gondol. gondol. <hállal> igen. <hállal> igen, igen, most ebben így nem gondoltam bele, de valóban az, hogy, hogy ingyen szánkokkal mentenénk meg a szegény gyerekeket, akik így aztán akár évi négy-öt napot is szórakozással tölthetnek, hiszen legalább annyi napunk van. Az valóban egy kicsit azért megalázó, nyilván 36 darab szánkorról beszélünk. Még egy dolgot bedobnék ide egyébként közélet. Uh, itt van a valamelyik tabomon nyitva egy, uh, egy Dévény István videó egy olyan magyar faluról, ahol 35-en élnek. Uh, 114 ezeren látták momentán, ha én megnézem, akkor 114 ezer egyébként 12-en fogják látni majd. 2018 annak volt az egyik éve, hogy uh, lett egy csomó kényszerből persze, lett egy csomó érdekes fiatal lap. Ami úgy fiatal, hogy estenként létező lapoknak a romján nőtt ki, mint a magyar hang, ahová ez a videó készült. Vagy, vagy nem lehet tudni, hogy hová megy tovább, és mi lesz belőle, mint a Válasz Online, aminek a, az előző verzióját nem nagyon olvastuk szerintem. Ugyanakkor most érdemes megnézni, mit csinálnak, és mit gondolnak, hogy kihez beszélnek. De amennyire tarvágást akartak csinálni a sajtóban, annyira annyira vannak amúgy szenvedő és esetenként támogatása érdemes új, új újságok. Hát Naív megközelítésnek tartom, mert ezek az új újságok azon, hogy szerintem nem is olyan jók, de ezen elvitatkozgatok szívesen, és akár megdönthető az álláspontom, de hogy a tarvágásba ezek azért nem kerültek, kerülnek bele, mert annyira kicsik, hogy senki nem látja őket. Tehát az a négy-öt ezer ember, akiket lehet, hogy 30, akiket ezek elérnek, az mindegy, az a rendszernek mindegy. És hát sajnos a Mérce, meg az Azonnali, meg a 444, lehet, hogy el fog érni százezer ember, de a gondolkodását nem fogja megváltoztatni 15 ezernél többnek, az meg ugye mindegy. Ö, nem is a mérce vagy az beszélek. A Mérce az, az egy jó körül fővárosi közönségnek szól, és nem tudom, hogy el tudok képzelni másfajtát. Viszont az, hogy a, a Holdudvar megszabadult válasz, hová fog menni, az engem tök érdekel, a magyar hangnak mondjuk a karácsonyi uh, Bermiklós interjúja az egyik legjobb interjú volt, amit idén olvastam. Tehát, hogy próbálkoznak, és pont nem ez a, a klasszikus Orvám Viktor patás ördög újságírás, amit például négy-négy-négy nagyon lelkesen tud képviselni, mm -hmm. hanem ennél egy uh, finoman megkülönböztetésekkel operáló újságírásnak van itt helye. Igen, a tarvágásban nem kerültek bele, azért nem kerültek bele, mert ezeknek az anyalapét nyírták ki. Vagy tűnt el a pénz, vagy szüntették be, vagy szántották be. Apropó megszűnt az ó. Apropó meg. De azt hiszem, én úgy gondolnám, hogy az... Nem lepődtünk nem meg. Nem lepődtünk meg, és hogy nem... Na mindegy. Nem. Tehát nem. nem gondoltuk egy pillanatig se, hogy ez egy sokáig élő valami lesz. Jó. Nem, persze. E, annyiban egyetértek, és annyiban összecseng az én gondolataimmal az, amit mondasz, hogy, hogy bizonyos értelemben szívességet tesz a hatalom a magyar újságírásnak, amennyiben lemészárolja a meglevő hagyományos ö, újságírást művelő műhelyeket, és így kénytelenek a, a hamuból új, új, új fajta megközelítést alkalmazó új újságok kinőni. És én azt gondolom, hogy ez egyébként ö, valami módon új vért fog pumpálni a magyar újságírásba. Azt is gondolom valahogy, hogy az olyan mamutok, amik, amik most még meghatározzák azt a fajta újságírást, amit egyébként Valódinak szoktunk mi gondolni, amennyiben nem propagandisztikus, hanem ilyen valódi újságíró logika szerint működik. Szóval, hogy azt, azt muszáj megújítani, és azt lehet, hogy így lehet, hogy ezeket a régi nagyokat eltüntetik. Úgyhogy ebből a szempontból tök jó, hogy, hogy születnek új műhelyek, akik egyelőre nem gondolkodhatnak abban, hogy pénzt keresnek ezzel, abban gondolkodhatnak, hogy, hogy az olvasóiktól kifacsarják a saját működési költségeiket, vagy valamilyen befektetőtől, aki ezért vagy azért, de azt akarja, hogy másfajta újságírás is legyen Magyarországon. Akármelyik is lesz, ez jót fog tenni. Az a baj, hogy lesz egy ilyen köztes, nem tudom, öt év, amíg mi lényegileg értelmetlen újságokkal leszünk körülvéve, és igazán nem lesz olyan, amit, amit úgy lehetne olvasni, hogy te is olvastad, meg én is olvastam, és tudunk róla beszélgetni. Vagy átküldjük egymásnak a linkeket, ez azért régen működött. Hát úgy igen, de úgy nem működik, hogy mondjuk mi háromszáz, 300, 400 vagy 600 ezeren küldjük át egymásnak a linkeket. Tehát, hogy az persze, hogy te meg én hasonlóokat fogunk olvasni, az gyanítható, de hogy a munkahelyünk más jelenlevőjével is tudjunk beszélgetni, az már korán sem olyan egyszerű. Mm, ez egy érdekes technológiával megfejtető dolog lenne egyébként. Egyébként igen. És érdekes lenne valóban egy ilyen... Csak ez valakinek fel kell vállalni a tallózó szerepet. Egyébként tallózó hírlevelek e, idén indultak, nekem legalább kettő darab jön. Az egyik a forbes a másik az azonnali -jé. Meglepő módon az azonnali sokkal jobb egyébként. Tehát ha egyre iratkoztok fel, akkor arra kell. Engem már is rábeszéltél. Jó, szóval lehet, hogy ennyi elég a közéletről. Bár nem, nem mert én azt végül is csak... Tehát felvetettem a gondolatkísérletet, de nem mondtam el, hogy én, amikor én elvégeztem, akkor mire jutottam. És azt meg el akarom mondani. Én, a, én arra jutottam, hogy ha valaki bizonyítékokat szolgáltatna nekem arra nézvést, hogy Orbán Viktor egy gonosz pszichopata, akkor nem lennék nagyon meglepve. De nem nyújtott ilyen bizonyítékokat senki, és ettől függetlenül is azt gondolom, hogy ő, amikor így hétköznap van, és a a fekete, mert vagy Volkswagen kisbuszban megy valahonnan valahova, és úgy gondolkodik, hogy nem tudom, úgy a dolgokon, mit vegyen a unokáinak karácsonyra, akkor egyébként ő gondol valamit a világról, és neki van egy agendája. Ő valami olyasmit gondol, hogy Európa, meg az a liberális PC-ben tobzódó, túlságosan finomkodó, technokrata világ, ez nem, ez nem életképes, és valahol máshol kell keresni a a jövőbe vezető utat, és ez a valahol máshol ez valami autokratikus világ, vagy ilyen felvilágosult abszolútista világ, ahol kevesek mondják meg, hogy mit csináljanak a sokak. Hogy jó irányba megye, azt én magam nem hiszem. De hogy nem pusztán abba az irányba megy, hogy ő legyen az ország leggazdagabb, leggazdagabb embere, abban biztos vagyok már csak azért sem, mert azt már elérte. És innentől kezdve egész biztos, hogy szándékai vannak, és azért lenne nagyon fontos megérteni ezeket, és nem leragadni annál a, annak az ismételgetésénél, hogy egy őrült vezet minket, mert hogy nem egy őrült vezet minket. Vagy lehet, hogy őrült, de számunkra nem ez a lényeges szelete az ő személyiségének, és az a szelet viszont, ami számunkra fontos, az megértendő, nem figyelmen kívül hagyandó. Uff, ez az én 2018-as üzenetem. Nagyon szépen mondtad azt, hogy egy kleptokráciában élünk, ami tart valamelyre, jól nem tudni, hogy merre megyünk. Igen, hogy ez a kleptokrácia, tehát én azt például elhiszem, hogy a kleptokrácia oka az, az tényleg az, amit mondani szoktak erről értelmiségibb, jobboldali körökben, mi szerint is, hogy, hogy, ki, tehát hogy, hogy fel kell tőkésíteni azt a, azt a kört, aki ezt a gondolatot, vagy ezt a, ezt a megküzdési stratégiát támogatja. Csak az a kör pusztán azért, mert hát vagy árulások, vagy egyetemértések már korábban voltak az előző feltőkítési körben, tőkésítési körben, bocsánat. Az erősen beszőkült, annyira, hogy ez a kör momentán leginkább mészáros nem, nem, nem. Alakjában egyébként hasonlít. Szerintem az egy másik, mészáros lőrinc egy másik dolog. Mészáros lőrinc az egy stróman. Egyszerűen. Nyilván armámitas románja. Az egy, az egy személyes, személyes jövőépítés, igen. De hogy egyébként egyre több, a, egyre több olyan ember van ebben az országban, aki belenyugszik abból, hogy hát menni nem lehet, inkább befogom az orrom és megyek vele. Az viszont szerintem tény. És ez egyébként pontosan abba az irányba mutat, amit ők szeretnének. Tehát így értem a feltőkésítést, hogy aki lojális, az pénzt kap, aki nem lojális, az nem kap pénzt. És, és hogy ennek nem pusztán egy ilyen mi versus ti oka van, hanem hogy, hogy ennek, ennek az a, az a jövőképe, hogy sokkal erősebb legyen az egyébként a nyugat-európai kultúrkörben kultúr meghatározó liberális eh, eszménnyel szemben egy másik ilyen konzervatívabb eszmény. Szerintem ez, a, ez az alapzata annak, amiről beszélünk. És egyébként pedig, vagy na jó, nem váltok át egy másik gondolatra, mert érzem, hogy szétpofázom a, ezt az egészet. Én ott ragadnék meg, hogy ennek a gondolatnak a lekonzervatívozá, lekonzervatívozását minden rendes konzervatív bakancsat lábban rúgná le magáról. Nem, nem, nem, mert nem, nem, ezt nem. Pont ezt erről akarlak lebeszélni kell téged is, hogy ezt gondolt, hogy, hogy, hogy emögött ilyen szalon, szalonos tobaság van. Mert szerintem nem, hanem egy nagyon gonosz gondolat van mögötte, mi szerint, hogy, hogy a... A konzervatívizmus, amit nyilván sokféleképpen lehet értelmezni, és sok ember sokféleképpen találja meg benne az ő, őt érintő, vagy érdeklő részeket, ennek a helyzetbe hozása, vagy felemelése szerintem igenis egy valóban komolyan gondolt célja mindannak, amit itt körülöttünk zajlik. Aztán lehet, hogy ezt nem mindenki képzelél ugyanígy, és hogy nem így kéne csinálni, és én azt látom egyébként, hogy a személyes véleményemet is beletegyem, hogy nem megy jól, mert hogy nem, nem jó eszközökhöz van nyúlva, rövid távon mindenképpen inkább csak az ostobaságot helyezi előtérbe, és nem azt a fajta probléma megoldó intelligenciát, amire szüksége lenne egyébként a világnak. Tehát, hogy igazándiból ez szerintem bénázás, és nagyon kell ebben hinni, hogy hosszú távon majd nem csak az ostobák és a ostobák és az aljasok fognak törleszkedni, hanem, hanem jönnek majd az okosok is. De szerintem ez a cél. Na, én meg pont fordítva látom ezt. 98-2002-es Orbánnak volt még egy, ö, egy konzervatív értelmségi bázisa. Ezek mára vagy elhallgattak, vagy eltávolodtak, vagy árulónak lettek bélyegezve, mert mondtak valamit, hogy Bélaim, ezt nem így kéne. De most ilyen műhelyt nem nagyon lehet mondani. Nem látjuk fordítva, ugyanezt gondolom, pontosan. Csak azt mondom, ezért mondom, hogy rosszul csinálják szerintem azt a dolgot, amit egyébként gondolnak, hogy így kell. Épp ezért azt, amit csinálnak, nem nevezném konzervatívnak, mert ezek a műhelyek megvannak továbbra is, csak már nem barátok, hanem ellenségek. Innentől kezdve ugyanazt a szót használjuk kettő nagyon eltérő dologra, ezzel viszont letérünk a bölcsesség útjáról. Én azt gondolom, hogy a szót lehet, hogy kétféleképpen használjuk, de a lényegét, a, legvégében ugyanazt a kis ilyen distinkciót értjük, hogy, hogy mondjuk, hogy van kétféle nagy szellemi irányzat, amiben mi úgy éltünk, vagy élünk, vagy amit úgy kábbi, amire rálátásunk van. Az egyik ez a jövőmérnöke, fejlődésorientált, és, és az emberben, mint egy nagyon bölcs lényben való hitről szóló, mondjuk, hogy ilyen liberális, fejlődő, nem tudom, és akkor van egy másik irányzat, meg inkább a hagyományban, a jól kitalált kita dolgoknak a, a megtartásában, a mindenáron való fejlődés elítélésében gondolkodó, ezt nevezem én konzervatívnak, és szerintem ezt te se mondod nagyon máshogy. És aztán, hogy ennek mik a, az értelmezései, tehát hogy ez ki hogyan képezi le a mai világra, és hogyan csinál belőle ilyen működő társadalmat, abban nagyon sokféle irány van. És igen, én is azt gondolom, hogy ahogy itt minálom csinálnak ebből működő társadalmat ma, az hosszú távon se jó, nem csak rövid távon. Nem rövid távon eléggé egyértelmű, hogy nem jó, de hosszú távon sem jó irányba visz. De azt gondolom, hogy ez van mögötte. Tehát erre, erre hivatkoznak túlságosan, amikor sörözgetnek a egymással beszélgető és éppen olyan elgondolkodó hangulatba kerülő kormány közeli gondolkodók. Na, akkor ez két dolog. Az egyik, hogy szerintem a és liberálisnak a a definíciójánál csúszunk el egymás mellett, ellenben nincsen nálam most egy definíciós sör, hogy ezt megpróbáljam feloldani. A másik pedig, hogy egyébként a való reakció, az, az tökéletesen nagyon szépen szokta hozni azt, hogy a, hogy a magyar sajtó hogyan nem lát ki. Hát az, hogy Budapestről az egy dolog, de mondjuk a határon túli magyarokra meg hogyan. Ebből volt egy, kettő, három, négy potarányban az elmúlt két-három évben. Kezdve a Mi csinál a Quimby tusványoson című másfél részes izét Miközben mondjuk az erdélyi sajtó, hogy erdélyi ö, származású te próbálták elmagyarázni azt, hogy gyerekek, az, az, az nappal egy sziget. Este valahol egy ében, sátorban fideszesek beszélgetnek, de az nappal egy sziget. Igen. Jó, most a tustányos érted, csak azért mondtam, hogy, hogy magunk elé tudjunk képzelni egy olyan helyzetet, ahol olyan emberek gondolkodnak a jövőről, meg az ország, meg a világ sorsáról, akik egyébként nem osztják a mi megközelítésünket, vagy megértésünket, és hogyha Esetleg azt hinnétek, kedves hallgatók, hogy ilyen nincs, de ilyen van, szerintem tele van ilyennel az ország is, meg a világ is. Tehát, hogy olyan emberek, akik máshogy gondolkodnak arról, hogy hogy kéne a világnak működnie, mint te vagy én, vagy akár már ez egymás között is fennáll ez, szóval hogy ilyenek is vannak, és azok tök komoly, de nem arról gondolkodnak, hogy, hogy hogyan kéne megbehúzni egy jó nagy EU-s pénzt. Arról is, de meg arról is, hogy hogyan fognak az unokáink, Túlélni. És akkor ide rángatnék én egy cikket, ami a, az év talán legfontosabb cikke volt nekem, ami a diétás Magyar Múzsán jelent meg, ami a magyar állapotára jellemző módon egy ö, Facebook csoport, és az arról szólt a Szétszagatott Szövetek című egyébként január 4-i írás, tehát pont be lehet még izé cipőkanalazni abban, hogy ez 2018-as cikk, hogy ö, embereknek meg kell tanulni egymással beszélni. Akkor is, hogyha másik, ne adj Isten, BMW-s, mi pedig mercedesek vagyunk, vagy ha a másik szerint kizelag teniszt lehet nézni a tévében, szerintünk pedig a snookering kívül nincsen sport. A politikai párhuzamokat pedig mindenki megtalálja majd magánidejében, szintén kibantott sörül a kezében. Mégpedig azért, mert Mihelyt csak egy darab logika érvényesül arra, hogy kit tartunk beszélgető partnernek, onnantól kezdve az, akik ezt a logikát előállították, ők nyernek. Nagyon büszke vagyok, hogy... Ezt mondod, és hogy én is pont ezt mondtam most szerintem, mi szerint, hogy értsük meg a másik oldalt. Ez, ez a lényege annak, amit gondolunk szerintem. 2018-ról, meg Magyarországról, meg a közéletről. Beszélni kell, meg csinálni kell dolgokat, ahol emberek vannak és egymással beszélnek. Így, így, így, és uh, most már én rájöttem nekem, mostantól ez lesz a mottom minden ilyen közéleti beszélgetésben, hogy jusson eszetekbe az, hogy akik a Fideszre szavaznak, azok is azt akarják, hogy az unokáik jól éljenek egy jó földön. Például Skandináviában? Bárhol. Akár Skandináviában, de szóval, hogy nem akarják ők elpusztítani a világot, ebben biztos vagyok. Az lehet, hogy nem tudják, hogy ahogy ők most működnek, úgy elpusztítják, de nem. de szóval Ezt jó lenne azért megértem, hogy legalábbis megkérdezni tőlük, hogy mi a, mi a szándékuk, mi a, hogy látják a, az ötven év múlva jövőt. Nem itthon, hanem a világban. És akkor biztos, hogy érdekes dolgokat hallanánk. És ezzel a közélet témát, hát jobban megbeszéltük, van mint egy Na Akkor még nem is beszéltük, még meg teljesen. Még van egy zárójelem, pedig az, hogy ezért volt a másikok, ami miatt a karácsony előtti tüntetések ügyesek voltak. Még ha nem is hittem, hogy bárki kisétál ide a Kunigunda utcába, ami még tőlem is kintebb van a halálfaszán. Mert az mtv egy közel tökéletes szimbóluma egyébként a mostani rendszernek. Az előtt ült, az teljesen ér. Hát igen. Egyetértek. Jó, jó mi, szimbólum. Mihelyt nagy, mi, mi nagyon rossz adatok alapján döntenek az emberek arra, hogy mit szeretnének a világból csinálni, és nagyon rossz adatok alapján, és nagyon rossz estenként hamis, sőt nevezzük hazugságnak az egyszerűségedvért, mert az alapján döntenek, az ö, nem segít a helyes döntése meghozásában. Ennyi, gyerekek, ennyi. Mehetünk a Kunigunda utca elé, ha szimbolikus tüntetésen akarunk részt venni. Amúgy meg... Kicsit szerintem beérhetjük annyival, hogyha 2019 ben mindenki tesz egy fogadalmat, hogy legalább egy olyan valakivel hosszan beszélget a, a távoli jövőről, aki az ellenkező nézeteket valaja, mint ő. Ez ilyen, ilyen kis, kis célokat kell kitűzni. És másra amúgy sincsen nagyon szerintem lehetőség egyébként. És akkor itt már is jöhet az a pillanat, amikor visszarévedünk a múltba, és a gyerekkorunkról beszélünk, mert a közéletet azt kimakszoltuk. Ójaj, ójaj, ójaj, ójaj. Hát, figyelj, én hát az régebben volt kezés csak. <gül> <gül> én arra jöttem rá egyébként, amikor ezt, ezt a levelet olvastam, és akkor nem, nem lőcsülöm rá a feladatot, hogy, hogy egy csomó ilyen megkésettség élményem van. Nem fáj meg egyébként nyilván panaszal, nincsen a gyerekkoromra tök jó volt, de hogy amikor mások a csokiba jártak, ezért. Ez a csokonai műveledési központ egyébként rákos Borzasztó, vagy rákos csaba, vagy rákos. Rákos Valamin, több alkalommal jártam ott, egy remek ember vezeti azóta is, és remek számítógépes szakköre volt, ahová emberek jártak Commodore játékokat fénymásolni egymásnak kazettára. Tehát amikor oda emberek jártak Budapesten, akkor nekem volt mondjuk 5 darab játékom, amit tapának apának valamelyik haverja szerzett meg. Kazettán, és időnként, hogy Debrecenben jártunk ennél a havernál, akkor még 2-3 kazettát tele tudtam venni komodor játékokkal, és egyszer láttam novot üzletet belülről. Aztán, amikor mások internet eztek, akkor én próbáltam otthon meg a családot, hogy az internet dolog ez nagyon jó. Nem nagyon sikerült, főleg azért, mert sem értelme sem nagyon volt akkor még ott rajta. Ellenben a Soros György által ajándékozott számítógép termében egy átlagos számítás orvosi délutáni foglalkozás alatt, akár 3 darab képet is lehetett tölteni az F4 Fantom. Gépről, amit az ember ezt a hazavit kislemezen, és otthon nézegette, amennyiben a kislemez túlélte a villamost. Mások közben a magyar internetet kezdték el építeni, de ők idősebbek nálam tíz évvel, szóval, hogy rosszkor-rossz rossz helyen. Nem gondolom, hogy én jobbkor-jobb jobb helyen voltam, mert én például úgy lényegében, ugye én idősebb vagyok akár, ne? és hogy, hogy én meg kimaradtam az egész gamer világból, pontosabban annak csak a a nagyon kezdetleges és még elég bénácska verzióját nézhettem meg, és mire pont, hogy már így elkezdtek jó játékok lenni, addigra éppen öreg lettem, vagy szóval idősebb lettem annál sem, hogy, hogy sok időm lett volna, vagy sok időm és kedvem lett volna gamernek lenni. Tehát nekem meg ez, ez kimaradt, pedig az egy azt gondolom elég fontos, és új zsáner, ami, ami amihez jó lenne érteni, vagy aminek jó lenne jobban a részének lenni, vagy jó lett volna jobban a részének lenni. Én a informatikai az informatikával való kapcsolatomat mondjuk inkább így ZX Sinclair Spektrumon kezdtem, ami egy 48 os memóriával rendelkező gumi billentyűzetes kis fura izé volt, amit a tévére kellett kötni. Hankazettára lehetett menteni a szoftvereket belőle, és onnan is lehetett visszatölteni viszonylag hosszú idő alatt, de akkor még a szoftver ugye ott tartott, hogy a Bitlet című újságból be lehetett gépelni, az ott leírta basic programsorokat, és akkor, ami után az ember beírta az egészet, és elindított, és kigyomlálta a szintetikai hibákat, amit gépel gépelés közben vétett, akkor, akkor kapott valamit, ami működött, és adott esetben játék volt. Szóval ez nagyon az eleje volt a világnak. És aztán ezt, ezt toltam még végig az iskola számítógép programban, ABC-80-on, meg ht 1080 z és már a C64, tehát Commodore 64, mondom a fiatalabbaknak, világ az már csak úgy érte el, hogy idősebb voltam, és a haverjaimnak esetleg volt otthon, és amikor egyszer kölcsön kaptam egy ilyet, akkor, akkor sprite-okat programoztam rajta. Tehát ilyen animált, mozgó kétdimenziós képeket, amiket lehetett mozgatni a képernyőn az X és Y koordináta folyamatos megadásával. És még, és, és nem is, hogy még, hanem, hogy már nagyon igazi rendes felnőtt voltam, amikor, a, amikor az origó megalapításán dolgoztunk, amennyiben egy tanulmányt írtunk a tartalomszolgáltatás lehetséges útjáról a Matávnak, hogy aztán annak nyomán megcsináljuk az origót. Szóval amikor ezt a tanulmányt írtuk, akkor jó sok időnket töltöttük azzal, lévén jó gépeket kaptunk a Matávtól, hogy ezen dolgozhassunk. Hogy ott jaj, mit is játszottunk? A ez is a 2018-as adásainknak az egyik emblematikus pontja, hogy nem jut eszembe valami konkrét dolognak a nevedette, majd megmond, megmondod. Biztos kvékeztetek. Nem kvékeztünk, hanem a, a, a nagy mellő, fekete pólós, kétpisztolyos lányjal mentünk a dzsungelbe. Tomb Raider. Tomb Raider. egyeztünk, így van, köszönöm. Szóval Tomb jó sokat. Szóval, hogy, hogy akkor én már felnőtt voltam, és utána már Hát nem tudom, kicsit késő volt ebbe a világba belelépni, de cserébe én átélhettem azt az élményt, ezt még azért elmondom, bár ez sem gyerek, gyerekkorra vonatkozó, hanem már, már egyetemista koromra, hogy, hogy az akkori legjobb barátom elment Amerikába ösztöndéjel tanulni, és papíron leveleztünk egymással, és az hat hétig tartott pont egy levélváltás, és aztán amikor az egyik ilyen levelében megírta, hogy náluk van ez az internet nevű dolog, és az e-mail nevű dolgokat lehet küldeni a világon át egymásnak, akkor szereztem én is otthonra betárcsázós modemet, meg valami eltés betárcsázó szerver telefonszámot, és amikor minden összeállt, és minden működött, és tudtam telepíteni a számítógépemre valami nagyon fura e-mail klienst is, még textet karakteres volt, nem volt ilyen grafikus, meg világ, és küldtem neki egy e-mailt, és a, hát körülbelül ugyanazzal a nyugalommal küldtem el, mint ahogy feladtam a postára a levelet, hogy akkor egy másfél hónap múlva jön a válasz, de nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy 20 perc múlva ne nézzem meg, hogy esetleg jött a válasz, és ne bassz jött. És 20 perc, 20 perc rövidült a hat hét, az egy annyira emblematikus élmény volt, hogy, hogy én azóta is ilyen hisztérikus módon hiszek az internetben, és az, ez biztosította a lehetőségekben. Annyira erős volt az a pillanat, pedig hát azóta azért ugye egyszer-kétszer már bizonyította ez a dolog, hogy nem biztos, hogy annyira van annyira szuper, mint amilyennek annak idején hittem. Na én ilyen dolgokat uh, 2001-ben tanultam nagyon sokat. Előtte megvolta ez egy kis játékos pc sosem volt annyira erős gép, ami az igazán menő játékok fussanak rajta. Viszont 2001-ben elkerültem Debrecenbe, az akkor még egy évig kosodlaos és nevezett most Debrecen Egyetem nevű helyre, aminek talán már Putyin is díszdoktora. Megésnek ezek a dolgoknak, nem mondom, hogy, hogy gerinces politikát folytat a Volt Egyetemem, ahol is a egykori egyetemi templomnak az oldtemplomában a komenisták elkoboztak, volt egy számítóközpont, és ott Soros György által ajándékozott számítógépeken, szerintem akkor kapták ők is, amikor a Volt Gimnáziumom lehetett grafikus kijelzőn internetezni, ez nem volt annyira jó, mert ezek bitanglassú gépek voltak már addigra. Ellenben én akartam beszélni valamilyen módon a haverokkal, akik más városokba mentek egyetemre, és kint volt a, a géptermen kívül két sornyi AX terminál, ami hát, kevésbé volt barátságos, például nem volt grafikus felülete, viszont mindig volt mellette hely, és euh, évvégére profint tudtam screenen, screen használatával több ablakot kezelni, az egyikben csetelni, a másikban levelet írni pályánon, meg, meg minden ilyesmit. Tehát, hogy úgy, úgy megtanultam valamiért a terminálos alapokat, plusztán azért, mert egyrészt nem volt otthon az albérletben internetem, ez akkor egy ilyen nonsense dolog volt, hogy albérletben internetet bekött, drága dolgot viszik, vagy valami. Ö, ellenben a géptenemben remekül el lehetett lenni. És ö, egy évvel később pedig bekerültem kollégiumba egy egyetemi tűzfalon belőle, aminek az volt a különös jellegzetessége, hogy megtanultam azt, hogy mi az a proxy, meg ilyen egyéb dolgok, mert sehogy nem akart kimenni az kim Úgyhogy az MSM miatt ezt felszettem egy, egy közepes tudást arra, hogy hogyan lehetnek kiúttatni, megkerülni, proxizni, icq akármi. Majd pedig jött a végén az, hogy oké, okay, akkor aki ezen se jut át, annak azzal bejelentkezünk közösen egy szerverre, és akkor talkon fogunk beszélgetni. És akkor itt még jöttek a, többen, a következő kísérletezgetések, hogy valaki egyszer csak hozott egy uh, mendrék Linux CD-t, és volt három szabad délutánunk, akkor próbáljuk meg felekkelni valamelyik gépre, mert az állítólag jó lesz, nem volt az. Voltak a B.U.S. feltámasztási projektek, amik szintén használatlan gépeket hagytak maguk után. Tehát, hogy amellett, hogy én egyébként ott bölcsisztett tudományt tanultam, meg, meg magyaros voltam alapvetően, és azon is belül irodalmár mondjuk főleg, amellett rendkívül sok időn volt számítógépekkel foglalkozni, ahol nagyon izgalmas dolgok zajlottak, épült a szöveges internet, volt a blogok blogoknak a robbanása. Na az egy piszak volt, azt nagyon szerettem. Azért vagyok én most itt. És figyelj csak kell, szerinted most 2018-ban van valami olyan dolog, ami olyasfajta módon fontos, vagy, vagy szemléletformáló, amilyen nekünk volt az internet, meg a hálózati dolgoknak az éledezése? Nem tudom, nem tudom, ezt a kérdést tettem már fel magamnak. Két probléma van. Az egyik, hogy így az én, én szemléletmódom és értékrendszerem is bemerevedett valamennyire, Vizuálatosan tudok gondolkodni, de nem úgy, nem úgy, mint egy úgynevezett mai fiatal, és akkor a mai fiatal kimondása, hogy a kötelező öregettem öt évet, és kihullott pártincs hajam, az megtörtént. A másik pedig, hogy ennél szerintem sokkal fontosabb az, hogy nem volt bemerevedve ennyire az internet. Tehát, hogy volt egy Google, ami akkor egy, ha nem is béna, de egy kicsi cég volt. Nem, nem az egész internet volt még a Google, mert lehetett ezer másik helyre menni. Nem volt még a Facebook egyáltalán, 2004-ben indult, ugye, és akkor még csak amerikai, egy, sőt, harvardos e-mail regisztrálni. Most pedig három-négy nagy siló ö, lényegében leuralta a teljes internetet. Sokkal nagyobb játszótér volt az egész, és emiatt mert sokkal nagyobb játszótér volt, sokkal több olyan dolgokba lehetett belefutni, ami így úgy vagy amúgy gondolt valamit a világról, és tartott valamire. De nem is gondolom, hogy az interneten kéne keresni ezt a valamit, ami olyan értelemben formatív, hogy nekünk az volt az internet. Azért, tehát hogy lehet ez a, nem tudom, a visszatérés a természethez, vagy a lovaglás, vagy a, a tudatmódosításnak az ilyen designer változatai. Tudatmódosításból láttam két érdekes idén Az egyik, hogy megjelent Michael Polennek az lsd könyve. Michael Pollan, aki egy egészen csodálatos író, korábban alapvetően étkezésről és, és kajaiparról, és ezeknek a technikai és etikai vonzatairól írt. És most úgy döntött, hogy akkor ő megnézi ezt, hogy a, az első nagy LSD para után lényegében betiltott pszichotikumok, azok mire jók valójában. És hát kihozott egy olyasmit, hogyha, de is nem olvastam még a könyvet, majd egyszer tervezem, hogyha lesz időm, de interjúkat olvastam vele, hogyha akkor nem tiltják be egy -az egybe az egész dolgot, és nem száradnak el a, a tudományos vizsgálatokra szánt költségek vagy pénzek, akkor, akkor gyógyszerekkel, gyógymódokkal, terápiákkal lennénk most beljebb. Ez szerintem tök izgalmas. A másik az kevésbé izgalmas, nagyon, nagyon izgalmas azért, és akkor a szomorú, hogy a magyar vidéket megette a, a biofű és az összes többi pancsolt szar. Hát igen, de nem magam egyébként nem gondolnám, hogy ezen a téren lenne az a, az a ilyen nyiladozó izgalom, ami aztán majd húsz év múlva mindenki számára ilyen visszatekintő beszélgetéseket fog megérni, hogy ó, akkor, amikor még csak elkezdtük. Én sem, de a palentást el akartam mondani, mert ez egy annyira meti téma, amennyire valami meti téma igen, lehet. Ez igaz. A, nem tudom, akkor már én inkább a VR-t, tehát ha már valahogy így az informatika környékén keresgélnénk, akkor a VR lenne az, amit én ide gondolnék, ami megdögleni sem akar, meg azért nagyon beütni sem akar. Már eh, jósolták a halálát, de azért csak nem fog meghalni, most azért úgy látom. De nem volt még killer apja igazából. De nem volt még killer apja, úgy van. De idén, 2018-ban csak megjelente a hordozható, tehát a madzagokkal meg... Eh, ilyen egyebekkel oda, más eszközhöz oda nem kötött önmagában működő szemüveg. Ugye ez az Oculus Go, de most azóta pont bejelentette az Oculus a következő valamit. Egy, ja, meg a Microsoft is bejelentette a HoloLens 2.0-nak az érkezését. Szóval, hogy én ott, ott azért látnék, látnék lehetőségeket, mert az a fajta bevonódás a virtuális világba, amit a gyerekeinken látunk, és így nem tudjuk eldönteni, hogy most megrémüljünk-e vagy sem. Az, az a VR-ban lesz a, a teljes. És, és amit a, a visszajövőben kettőben láttunk, amikor a jövőben az ebédló asztal körül mindenki szemüvegben tolja, és pontosabban a gyerekek, a gyerek szemüvegben ülnek le, és nem a családjuk felé fordulnak, hanem a virtuális világ felé. Az azért, hogy lényegében itt van, mármint hogy ez a, ez a hozzáállás, még nincs hozzá meg az a szemüveg. De nyilván két évenből meg lesz. lesz. És hogy azzal mit kezdünk, majd azt nem tudom, teljesen tudom azt vizionálni, hogy az én öreg koromban én majd nyugdíjasként azon fogok sápítozni, hogy ezek a gyerekek mennyire ostobán maradnak kiavaló világból, azért cserébe, hogy a virtuálisban lehessenek. Ö, erről szoktam olvasni egyébként novellákat. Például az általunk nagyon dicsért 2050, ha szóval uh -huh. ez volt a címe, uh -huh. a, a mórási ifjúsági... 20 igen. Igen, igen, abban is volt erről egy sztori. Ami érdekes benne, hogy utána egy barátomtól megkaptam azt a, azt a cikket, ami szerint azt a novellát inspirálhatta. A, a sztoriban azért kellett egy VR cuccot meghakkolni, mert a főhős apjának a játék mentései abban voltak, és hogy itt ilyen ghost módban végig lehetett vele nézni emlékeket. Igen. Na most ezek a mentések, ezek léteznek, csak abszolút kérdés Xbox játékokban esetenként, és erről volt egy cikk korábban. Innentől kezdve, ami a nagyon előre mutató dolognak tűnt, az valójában egy előrevetítés plusz egy dimenzió hozzáadásával. Nagyon-nagyon csalódtam ott akkor. Nem is a novellában a novellát szerettem, nem is a cikkben, mert a cikk jó volt, hanem csak abban, hogy, hogy, hogy, hogy túl egyszerű eszközt használt talán az író. Piszok kíváncsi vagyok arra hogy merre megy a VR, meg hogy mit találnak kire. Az, amit eddig mutatott, az, az egy olyan dolog, amivel a gamerek egy részének el lehet adni ezt az utcot. De... Ez bőven nagyon kevés az, hogy meghatározó legyen. Hát persze, de ugyanakkor meg az a, az a világ, amit, a, amit a, az a film vázolt fel, amiről akartam most beszélni a művészet és a technika kapcsán, de természetesen a nagy nyomás. A alatt Ready Player van. Nem jut eszembe a címe, még szerencse, hogy neked viszont igen. A Ready Player van. Tehát az a világ, amit a Ready Player van felvázolt, az amúgy. Szóval az eléggé reális, szerintem. Úgy értem, hogy. hogy lenne rá igény, lenne rá technológiai lehetőség. Nem csak a Ready Player One vázolta fel, hanem számos kifi foglalkozik ezzel, hogy miért is kéne valóban bejárni az iskolába mondjuk, amikor virtuálisan is be lehet menni. Miért is kéne intézményeket fölépíteni, brick and mortar, amikor elég, elég eh, poligonokból megcsinálni. Közben akartói fél mondat Persze. Abban a világban élünk, csak alak a földre, ahol azt nem tudja megoldani kettő hatalmas cégünk, Aly közül mind a kettőnek érdeke volt egyébként ez, hogy a megfelelő számú és személyű, de máshavá licencelt szuperhősök ugyanabban a filmben szerepeljenek. <gül> hát ez, ez jó pofa, de szerintem nem, nem száll szembe azzal, amit én mondok. Tehát értem, de tehát az, ahogy a, ahogy a Facebook sztenderdé tudott válni, és minden más hasonló próbálkozást meg tudott apránként szüntetni, az megtörténhet egy ilyen viáros megközelítéssel is. És onnantól kezdve nincs baj, tehát ahogy érted, hogy a Facebook eltüntette, még a Google Plus-t is, pedig az is 2018-ig kellett várjon a halálára, holott már a születése pillanatában is megérdemelte volna. Csavar... De szerintem a Facebook nem egy pozitív példa. Nem, nem azt mondtam, hogy pozitív példa. Azt mondtam, hogy, hogy megtörténhet az, hogy, hogy lesz egy ilyen kvázi standard virtuális világ, amiben becsatlakozhatunk. De egyébként még, és ha nem, nem lesz egy, ha nem lesz tíz, mindegy. Abból a szemp, tehát ez szerintem abból a szempontból érdekes, hogy az időnk mekkora részét fogjuk tölteni a, a nem tapintható világban, hanem a digitálisan kreált világban. Ez így érdekes, ez tök érdekes. Én azért, azért lovaglok azon, hogy, hogy egy világ van-e vagy tíz, mert amivel nem szoktak foglalkozni ezek a, ezek a könyvek, filmek és egyéb médiatermékek, és például egyébként a, a Ready Player van sem, de mondjuk zárójel, zárójel A Ready Player van egy az én korosztályomra lőtt nosztalgiabomba még mindig. A filmverzió meg egy, egy tíz éve fiatalabbra, bakra is mondjuk. Az az egész VR-nek az identitás kérdése. Magyarul. Egy világban tudok úgy kinézni, mint ahogy én ki akarok nézni, és akkor, akkor a Ready Player One van, és Randy előtt beállítom, hogy lila legyen a hajam, mert szerintem a zöldhajú avatárcsajnak az fog tetszeni. Tíz világban tíz identitást kezelni, ahol tízféleképpen nézek ki, és testre szabni erre, virtuális pénzt költeni, és a többi, és a többi, ez egészen más jellegű problémákat vet fel, és egészen más bevonódást generál. De pontosan ezért nem is lesz szerintem tíz világ, mert az emberek nem fognak akarni tíz világban jelen lenni, és mindenki választ magának kettőt, hármat, és így aztán ki fog alakulni az a két-három győztes. Az én állításom az, hogy az utolsó olyan technológia, ami elosztott és uh, szabadon ráépíthető módon sikeres volt az internet, és ez sikerült addig torzítanunk, hogy egy másik ilyen nehezen épülhessen fel mellette. Igen, jó, na jó, de ugyan, akkor nem ugyanazt mondjuk. Én azt mondom, hogy piszok nehéz létrehozni egy olyan VR-t, uh, te szeretnél, azért, mert a jelen helyzetben jól álló és viszonylag hatalmas és nagyon nagy pénzek fel disponáló cégek nem túlzottan érdekeltek abban, hogy felépüljön az a párhuzamos technológia, amiben nekik össze kell magukat kapni, hogy megnyerjék a fiatalokat például. Lábjegyzett kiskorúak forduljanak el, szeretné a faszom, hogy felépüljön az a, az a VR világ. Isten őriz, nem akarom én ezt olyan nagyon. Vagy hát én nagyon félek tőle, inkább úgy mondom. De, de hogy ja, értem, értem, hogy azt akarod mondani, hogy azért nem lesz VR internet, mert a, mert a valódi internetet, vagy ezt a mostanit felépítő cégek nem akarják, hogy legyen nekik konkurenciájuk. Hát figyelj, Facebooknak azért ezzel foglalkoznia kell, és talán nem véletlen, hogy ő vette meg az akulust. Nem véletlen, hogy a másik két nagy, a Microsoft és a Google is foglalkozik a hololens meg a, a Google-zel. Igen, és a Microsoft az, az, az elég ügyes cég ahhoz, hogy ne is akarja azt massmarket market tenni hanem majd eladja az Audi gyártósorra megmutatni, hogy hová kell rakni a csavart. Most nemrég, ittán múlt heti bejelentő, pár hettel az bejelentésben pont azt mondják, hogy, hogy a 2.0-ás HoloLens az már, az már mass market termék lesz szemben az 1.0-ással, ami valóban csak az iparnak volt jó. Várjuk ki ennek a végét? Jó, várjuk, igaz, mindegy. Azért, mert a, a, a Surface nem tudták elszállítani mindenhová, ami egy Isten, a laptop, tehát azért... Hát nem is gondolták azt ők olyan nagyon komolyan, szerintem. Szerintem a Microsoft soha nem gondolta azt, és nem vette be a éves prezentációjában már, mint a belsőkbe, hogy majd a Surface-ből szemmel látható méretű pénze lesz, és sikerül lenyúlni a laptoppiacot. Azt gondolhatták szerintem, hogy pénz nem számol alapon, csinálhatunk valamilyen technology demonstrator ami, ami irányítja egy kicsit a piacot ebbe az irányba. Tehát ami kényszeríti az észert meg a dell hogy ők is csináljanak tapogatható kijelzőjű laptopot, amit meg is tettek. Viszont akkor nem a megfelelő cégikről beszélünk, hanem, hanem azokról kéne beszélnünk, akinek van, van ellátási lánca, és vannak kereskedelmi csatornái arra, hogy terítsék világszerte az olcsó VR eszközt. Viszont akar egyébként a faszom, az ennek a xiaomi nak a VR világában koltánt bányászni 24 órában. Hát igen, ezt majd meglátjuk. Na, ez egy érdekes, érdekes kérdés. Van egy linkem, de csak egy zárójelben, pusztán azért, hogy szerepeljen az éveszegző adásban, és többet nem akarok róla beszélni, ha csak te nem szeretnél, amely szerint uh, Mark Zuckerberg, minnyájunk kedvenc Mark nevű férfia kiadta idei éveszegző posztját, amiben azt állítja, hogy ő a maga részéről úgy látja, hogy nem kurták el nagyon ezt az évet. <gül> Ilyenkor én az, azzal szoktam úgy előjönni, tehát a, a, a dramaturgiánkat ismerő hallgatók tudják, hogy most én azzal kellene előjönjük, hogy jó, hát egy ilyen corporate guy az mit mondhatna mást, és hogy, és hogy tulajdonképpen ez neki a kötelessége, és hogy ezt mondja. Ezzel szemben meg azt tudnám mondani, hogy én azért megfontoltam volna a helyükben, hogy idén azt mondják, hogy hát ezt most elkúrtuk. Lehet, hogy, lehet, hogy több bizalmat hoztak volna vissza, hogyha beismerik, hogy ezt az évet, ezt nagyon elkúrták, de nagyon. Ha simán nem mondott volna semmit, csak kirakott volna a 18 darab képet, amiben a kenyai iskolásokat simogat egy laptoppal. Igen, meg a puliát és a gyerek drónnal. Igen, a... igen, igen, azzal jobban járt volna. Én is azt hiszem, hogy ez, ez, ez tulajdonképpen fel is teszi a koronát az egész éves teljesítményére a Facebooknak, hogy a végén még Mark azt mondja, hogy jó ez így, ahogy van. És persze beismerte az, hogy az, ami belekeztek idén, magyarul a Facebooknak a civilizálása bármilyen módon, vagy legalább az általakozott károknak a csökkentése. az nem egy éves projekt, na de na már! Úgy amúgy egyébként én ezt így gondolom? Abszolút nem az. Egyetértek, de azzal is, hogy belekeztek, egyelőre teljes jobbrába tekerték a tankhajónak a kormánykerekét, és az el is kezdett fordulni. Következő négy évben meglátjuk, hogy be tud-e kanyarodni rendesen, vagy neki megy a falnak. Jó, három-négy. Nagyon érdekel, hogy hogy, hogy Sandberg például meddig lesz a cégnél, akit idén lényegében teljesen elégettek. Hát igen. Nem azért, mert ő le volt az zázati bárány, hanem mert jó volt az a vezető, aki elkövette azokat a amik miatt most éppen égnek ők. Hát hogy legalábbis ő az az operatív vezető, aki ha elkövette, ha nem követte el, ő a felelős. Hát feltételezzük fel, hogy nem egy Stalin elvtárs rossz tanácsadókra hallgatott forgatókönyv valósult meg, mert az még viccesebb lenne. De azért szerintem ez egy ilyen nagy cégnél nagyon sok esetben így van nevű, és nem, nem létezik, hogy egy. 20 ezres vagy nem tudom, lehet, hogy nem 20 ezres, tehát lehet, hogy még a nagyságrendet is rosszul mondom, hogy 120 es Valószínűleg rosszul mondod a nagyságrendet, mert 30 ezer emberük van csak uh, content moderation-re, meg century-re, hát, meg ilyesmire. Rosszul mondom a nagyságrendet, szóval egy több százezres cégnél az egy vezető minden lényeges döntés, minden aspektusával tisztában legyen, ez nonsens, ez lehetetlen. Az igen, de amikor, amikor szivárogtak ki olyan levelek, amiben Sheryl Sandberg maga rendéni, meg az Opposition research researchet Soros Györgyről, ott nehéz azt mondani, hogy gyakornakunk sajnos hibát vétett azóta az új kampusz alapzatában nyugszik. Oké, igen, Sheryl Sandberg, neki én se jósolok jövőt. Akkor a demokrata párti jelölt lesz, csak nézd meg. Shorting, igen, ebben is egyetértek. És ezzel el értünk a következő Trump kormány felállásához. Ó, oh fuck, azt valahogy, azt az egyet nem szeretném. De pont ma hallottam a hírekben, hogy, a, hogy lett egy új, az alsóháznak lett egy új, nem tudom mi. De mindegy, szóval valaki, aki valamiért a hír szerkesztő szerint fontos ember, az megbízott, egy fő megbízottat, akinek az az egyetlen dolga, hogy azon gondolkodjon sok jogász bevonásával, hogy hogyan lehetne impeachmentet alkalmazni Trump-al szemben, azaz hogyan lehetne elmozdítani még hivatali ideje alatt a posztjára. Ami mondjuk egyfőle vicces, meg olyan kicsit esélytelennek is tűnik, de másfőle egy dolgot azért mégiscsak jelez, hogy eddig azt mondták az elemzők, hogy magának a demokrata pártnak sem lenne különösebben nagy haszna hasznára a fél időben vagy háran egy időben elmozdítani Trumpot, mert akkor egyrészt egy nála sokkal kevésbé elmebeteg alelnöke kerülne a a, a posztra. Másrészt meg, hogy így aztán tényleg erodálja a, a, a republikánosok előnyét ez a barom, és ezért a következő választás nagyobb esélyük van megnyerni, míg a fene tudja, mi lesz. Tehát azt gondolhatja a demokrata párt, hogy nem tudjuk, mi lenne, hogyha Trumpot kirugatnánk, amíg ott van, addig nekünk dolgozik. És most, bocsánat, csak egy befejező mondat, hogy és hogyha most viszont kineveztek egy ilyen embert, és ez nem egy kommunikációs fogás, akkor lehet, hogy meggondolták magukat, és azt mondták, hogy most már mégis inkább csak neki kéne állni kirúgatni a Trumpot. És nyilván, hogyha mondjuk a választások előtt hat hónappal sikerül kirúgatni, azért az jó. Tehát, hogyha kampány, kezdetnek sikerülne eltávolítani a posztjáról az elnököt, az egy elég erős kampányindítás lenne. Igen, ez nekem két, kétszerűs megjegyzésem van. Az egyik az, hogy a, a Mike Pence azért, aki az alelnök ennek a csodás narancsszínű férfinak, az önmagában sem egy kisméretű őrült. Ő ez a, az amerikai konzervatív keresztény jobboldalinak a szektás verziója. Még lehet, de izgalmas dolgok. Hát igen, de egy politikus, tehát nem egy netto barom, hanem egy nem, bruttó barom. Igen, de izgalmas lesz mindenképpen. A másik meg, hogy az, hogy a, a Republikánus párt lényegében semmiben nem mondott ellent a saját elnökének, hanem beálltak mögé, azzal teremtettek egy, egy egyértelmű szituációt. Hogy nem lehet arra várni egyszer csak valaki szó, hogy Donald Donald, figyelj csak. Mondjál le különben kiposztoljuk azt a videót, tudod melyiket. Igen. Egyébként lassan kifutunk az adás időből, azt nem tudom, figyelted e Hát egy másodlagos jelzésből érzékeltem, amennyiben mindjárt bepisilek. És tehát igen, érzékelem. Nekem egy, egy olyan hírem van, vagy egy olyan mondatom van még idénre, amit, amit szerintem érdemes elmondani nekem még egy csomó. Hó, <gül> hát tele te vagy akkor évértékelesek. Én gyorsan le tudom az évértékelést, az, hogy most frissült adás előtt a Brave böngésző, amit, amitől én nagyon várom az hogy egyszer csak jó böngészővé váljon, és időnként használom, mert kevesebbet eszik, mint a Chrome. Meg olvastam pár hete egy hírt, hogy az Edge böngészőbe, ami a Microsoftnak a, az a böngésző, ami a, a szép emlékű Internet Explorer, abba a motor kerül. Most a Brave azt írja itt a szemem előtt, hogy Chromium motorom működik tovább, és nagyon kezd el hasonlítani a menürendszer, meg minden szírszar a chrome -ra. Ismét elhalt az a forradalom, ha csak a Firefox-ot nem alternatívának, hogy lesz valami használhatunk. Hát a Firefox az most éppen pont tök jó lett egyébként, de már csak azért se térek át. Ez egy nehéz ügy, igen, hogy a világ böngésző motorjainak a száma az nem több egynél. Ez zavaró egy kicsit. Igen, igen, igen, igen, és e nagyon, nagyon jók lennének jó böngészők, vagy lehet, hogy erősebb számítógépeket kéne lassan vásárolunk megint az internet miatt? Ja, de tudod kell, mi már elég öregek vagyunk ahhoz, hogy tudhassuk, hogy az ilyen helyzetek, amikor csak egy böngésző van, amikor csak egy, egy operációs rendszer van, azok, azok úgy megszokták hozni a saját megoldásukat. Már megint ezek az életi témák? <gül> Igen, de emlékezz, hogy hogy haltak meg az egyeduralkodónak kit kiáltott piaci megoldások sorra, rendre, vagy legalábbis hogyan vágta őket nyakon valami más egy új világ. És akkor szerintem itt is várható. Én várom, mint a mesiás, hogy legyen egy jó böngésző egyszer csak végre. Én, a, én, én, nem, én azt gondolom, hogy ez egy jó böngésző, amit most használunk. Én azt várom inkább, hogy legyen egy, egy olyan böngésző, aki nem akar egy platform lenni, hanem csak egy böngésző akar lenni. Tehát egy lightweight, könnyű, weboldalakat megmutató, webes alkalmazásokat működni, működtetni képes böngészül legyen, de a tizedanyi memóriát használjon, és ne akarjon még 18 más dolgot csinálni, tehát ne akarjon operációs rendszer lenni. Én egy ilyet szeretnék. Azt hiszem, bárki, aki értehez a témához, az most felkiált az adást hallgató, hogy de Feri, most ellentmondásba keveredtél. Tehát, hogy csak weboldalakat megmutatni, és webes alkalmazásokat működni, engedni, ezt tudja a Chrome, és ehhez kell ennyi. Ennyi, vas és fegyver. Mindenesetre nem ártan egy olyan internet, akkor vagy egy olyan, olyan webes forradalom, megint ami, ami afelé vezet, hogy egy picit legyenek már kisebbek ezek az Istenverte oldalak, vagy egyenek kevesebbet. Nyilván az is kéne, hogy ne legyen nyitva nálam tab, de. Nem, nem, nem, hát pont az kéne, hogy, hogy az megoldható legyen, hogy legyen nyitva tab és mégse Egyen meg az mind a memóriát. Szerintem egyébként ez nagyjából megoldott már inkább, mert az van, hogy amikor két tab van nyitva, akkor is megeszik a memóriát ezek a böngészők, és nem attól... Há, jó, mindegy, ne, ebben most nem menjünk bele, ez azért nem olyan évzáros téma azon merengeni, hogy milyen technikai megoldások kell nek a böngészőkbe. Már csak azért sem, én fogalmam sincs, hogy tudok -e erről bármit. Azt hiszem, túlbeszéltük, igen. Van még nagy megfejtésed akkor most? Hát, nagy megfejtésből még hegyeket lehetne ide hordani, azt gondolom. Meg egyébként tényleg érdekes lenne arról beszélni, na jó, de mi történt a techben? mert azt már megbeszéltük, hogy mi történt a múltban, meg mi történt a közéletben, és arról még egy szót sejtettünk, hogy és a művészet, meg a technológia, arra egy évindítóadást fogunk szentelni azt hiszem. De hogy mi történt ugye a kütyük világában például, és hát azt lehet, hogy nem fogjuk most megtalálni. Ha lenne webkamerám, most látnád, hogy ásítok. <laughs> Semmi szexi kütyö nem jutott eszembe, az az igazság megbízható minőségű lett nagyrészt a Kínában rendelhető cuccoknak az egyik része. Beláttuk azt, hogy az ezekről szóló reviewkban teljesen felesleges bízni, mert vadon tartott mókusok írják őket. Hát azért szerintem például az is lett, hogy a okostelefonok tényleg nagyon erősek lettek. tehát most már elég erősek lettek ahhoz, hogy valóban a személyi számítási eszköz alapját adják. Az egy fontos történet. Nem olyan fontos történet, de a drónok is már egy ilyen kiforrott kezdenek válni. Az érdekes, hogy ez egy ekkora, ekkora sikersztorit generált. Annál is inga, mert egy olyan könyvet kaptam, majd belinkelem. Streetartról szól, ilyen nagy tűzfal festményekről egyébként, és hogy a fotók nagy része az nem tudom, hogy drónnal készült-e, vagy kivitték oda az emelő kosáros kocsit, és arról fotózott a fotós, vagy bekéreckedett a szembe szomszéd hez a haszábladjával, hogy Kifotóznék én most a space ablakából, nem nagy baj, de én a drónra drónra gyanakszom, és olyan látószögek vannak, amik korábban nem voltak, aminek nagyon kell örülni. Így. Na jó, de ezzel most tényleg nem megyünk előbbre. Engem egyébként jobban is érdekel, hogy a software fronton mi történik, mert a szerintem izgalmasabb. Ott, ott van egy sokkal nagyobb generációs váltás. Tehát ott azért most már az van, hogy most tehát korábban végtelen pénzbe kerülő szoftvereket is inkább előfizetős modellben utánunk vágnak havi 5 dollárért, vagy 20 -ért. Meg a célszoftverek, a kis céleszközök világa is eljött, már nem mindenki akar mindent tudni, és ebben történik valami, valami változás, azt érzem. De ezt nem, ezt nem tudom azért igazán ennél okosabban megfogalmazni, vagy ennél uh, látványosabban demonstrálni. Lakjuk el ezt az évnyitóadásba szerintem. Rakjuk el, mi bajunk le? Honnan sincs, hogy egyszer ki akarom számolni, mennyi digitális zsírt fizetek havonta különböző olyan dolgokra, ami korábban. Az ember vagy levarezolt, vagy megvásárolt egyszer, vagy, vagy nem létezett. Mi nagyon-nagyon egyetértek, menjünk, csak valahogy olyan, nem is tudom, keressük meg azt a bujékos lezárást, amivel, amivel át tudjuk segíteni a kedves hallgatókat a következő napokon. Ami most már egyébként lévén 29-e van, már csak kettő, aztán jön a nagy a? Én karácsony óta azt mantrázzam, hogy túléltük az évet. Ez egy 2018 erősen játszott, olyan dolgokat villantott meg, amit nem vártam tőle, ott meg, ahol van. Hm. Túléltük. Jó, még van ki hátra két nap, azt azért még be kelljük ki valahogy. Már csak a szimbóleumok miatt is. Hogy is mondjam, karácsony napján elszakadó vízvezetéket javítani, miközben minden bolt zárva van. 2018 közi. <gül> Tényleg nem akarom elkiabálni, most egy másodpercet kiveszem a mikrofont, hogy hallja a kedves hallgató is. Lekopogtam a fasztal fa és visszadogtad a mikrofont. Nagyon jó, ez, ez effektezős volt. Ez olyan, ez egy új elem a Metiheteor történtében efekteket használunk. Real-time efekteket. Ó, és tényleg még egy mondat akkor viszont a Metiheteor történetében. A második olyan évünk volt, kedves hallgatók, ami a ti támogatásokkal valósult meg. Köszönjük szépen. Nem mondjuk el, esetleg elmondhatjuk szerintem, hogy most, hogyha letesszük a mikrofont, és megnyomjuk a stop gombot, akkor mind a ketten felszihelődünk a saját helyünkön, és a városközpont felé vesszük az irányt, hogy ott aztán a legkitartóbb Patreon hallgatóinkkal, vagy Patron támogatóinkkal, és az adás egykori vendégeivel találkozzunk egy sör mellett, és, és ott haverkodjunk, meg, meg még metipólókat is villancsunk adott esetben. Szóval, hogy, hogy odáig is eljutottunk, hogy ez az egész Patreonosdi azon túl, hogy nekünk visszajelzés, azon túl valamiféle ilyen közösség formáló, bigyulává kezd válni, talán úgy az elejének a elején, nem? Igen, egészen jó élet volt idén egyébként a, a szintén Patreonos Slackünkön is, és ott is tök jó beszélgetéseink voltak, és nagyon sokat vitatkoztunk például a választások környékén olyan témákról, amiket adásban aztán egyetlen nem említettünk. A magunk részéről a beszélgetéseket megpróbáljuk megoldani. Ha már ez a vállalásunk. Köszönjük a támogatásotokat. Szerintem mi soha nem fogunk odaig eljutni, hogy azt mondjuk, hogy, hogy a megmentésünk véget adjatok pénzt, hanem inkább csak azt fogjuk mondani, hogy, hogy támogassatok minket ezzel a, ezzel a módszerrel, és akkor mi még jobban akarjuk folytatni. Ugyanezt mondta egyébként az egyik nem régi adásban emlegetett orosz Péter is, hogy, hogy a az emberek támogatásával szeretni megkezdeni körbesétálni a befagyott Japán egyik szigetét. És pont most ebben a pillanatban ér véget a kampánya, és 104 on áll, úgyhogy megcsinálta. Úgyhogy ő menni fog, és élőben fogja közvetíteni azt, hogy a hóban sétál Japánban. Tök jó. Mi is szeretnénk a hóban sétálni, hanem is Japánban, úgyhogy akik támogattak, azoknak köszönjük, akik nem támogattak, azok se érezzék magukat. Rosszul, mert ez nem úgy van, hogy csak azokat szeretjük, akik támogatnak minket. És hát semmi különös, egy hét múlva jöjjünk vissza, csak akkor már 2019-et kell a fájlnévelejébe írni, ennyi lesz a változás. Így lesz, addig is, sziasztok, vigyázzatok magatokra, ne vitatkozzatok a peterlezást ellenző vagy peterlezást támogató ismerőseitekkel, mert az viszont teljesen felesleges. Inkább vigyatok velük egy pohár percgyöt, én ezt javaslom. Az is pukkan. Így így, sziasztok, bujék. Sziasztok, boldog új évet!